jani svetog evangeliya po matteju slovo vrijeme ono dođe isus iz galileje na jordan jevanodaga ovaj krstin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 Igle gle, otvoriše mu se nebesa, i vide duha Božijega, gde silazi kao golub i dolazi na njega. I gle glasa nebesa koji govori, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. deseta godina, bratvi i sestre kad smo se uključivali u život crkve mnogo toga nam je bilo potpuno novo zapravo najveći dio života naše crkve bio nam je potpuno nepoznat i kad su počeli da nas uče naši sveštenici umorni Teško je biti pastir u ovo vrijeme, održavati plamen vjere nasuprot silnim i suprotnim vjetrovima, braniti svetu vjeru i svetu crkvu i sveto predanje i od tuđina i tuđih učenja koja dolaze i sa istoka i sa zapada I sa sjevera i juga, a braniti i od sobstvenoga naroda koji podivlja, objesni, pa onda jurne na majku svoju. A oni koji brane crkvu ime Hristovo, u ime Svete Trojice, jesu sveštenice. I mi smo ih zatekli umorne, ne očajne, ali umorne. I radovali su našim licima, našem dolaženju, našim pitanjima. I postepeno i sa velikim trudom počeli da nas uvode u istine, vječne istine, naše crkve. Jer naša crkva, braće i sestre, ona nije tu da se nađe u vremenu. I da postoji sa onim što ima i početak i kraj, i eto crkva je tu, a odmah iza nje, kako to vrlo često biva, ogluna parka. I u Podgorici vi znate za onaj kontrast koji promije se o Božiji postavlja kram Hristovog Vaskrsenja i odmah iza njega ogluna parka. A Luna Park je, braćo i sestre, bez obzira što mi možda ne uzimamo učešće u tim zabavama, to vam je simbol ovoga svijeta. Sve kad se svede, sve te ozbiljne priče, ozbiljni projekti, sve to što mi mislimo da je tako važno i ozbiljno, to se sve na kraju svede na Luna Park i na šećernu vunu u ruci ili joint, nekad je to bila šećerna vuna, djeca danas više vole da uživaju na druge načine savijajući određene krave i koristeći narkotike. Crkva nije tu da bude dobar komšija. Crkva je tu, braćo i sese, da donese vječnost, vječni život. I ako hoćete, dozvolimo dobru zabavu, vječnu zabavu, vječnu radost, vječno veselje, vječno praznovanje, vječno blaženstvo, bez smrti, bez incidenata, bez promjena na gora, nego samo na bolje. I nije bilo lako tim našim ocima da našu generaciju koja je Bila navučena ili naviknuta na prosto, pritko, pogrešno i važno Uvedu u prostor vječnih istina Vječnog, kvalitetnog života Mi navikli na jeftino Treba sad navići na ono najskupocijenije Mi navikli na polu istinu i laž Ovamo treba da primimo apsolutnu istinu Mi navikli na idole a treba da se poklonimo, upoznamo i poklonimo i zavorimo vječnoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. I nije bilo lako, ali Bog pomaže. Bog se javi da pomogne. I pomogao je malo svešteničkog truda, malo naše pažnje, i truda i ogromna sila Božja i napukao je led i počeli smo da se srijećemo sa važnim praznicima jedan od njih koji je za nas bio veliko iznenađenje novina jeste Bogojavljenje Božić u redu to se čuje badnji dan Božić to čuju i ljudi koji su izvan crkve vi znate Da su naši preci, pa kaže slavim Božić. To je ona klasična nepravoslavna formulacija. Slavim Božić. Ili slavim Vaskras. To su klasične projeve nepravoslavne vjere. Što to znači slavim Božić? Je li to sve što imamo? Je li to sve što slavimo? Je li to život naše crpe? Jedan dan u godini. A šta ćemo sa bogojavljenjem? Šta ti je sad bogojavljenjem? Ovaj praznik i ovaj događaj koji danas slavimo. I mi, naučeni braći i sestre, da je to veliki praznik crkve, sjećamo se tih dana, to je bio jedan proces da usvojimo istine koje nam se kroz ovaj praznik otkrivaju. Nije nam bilo ovako, trebalo je um navikavati na druge modele razmišljanja Trebalo je mnoge stvari potpuno izbaciti i potpuno zaboraviti Koje stvari? One stvari koje su nam ponuđene kao dobar model života Evo ti ovo, na ovome zidaj, na ovome živi, na ovome proživi i od ovoga živi Od čega? Od pjene, od magle, od ničega. Kao što veliki broj ljudi danas pokušava da svoje živote utemeli na ničemu. I nije bilo lako. Tu treba odsjecanja, neko treba ruku da odsječe, neko oko, jer smo se navikli, braću i sestre. Generacije su pogrešno vaspitavane i odjednom Bog se javlja, kao ono BAM! Prepad, šta bi sad, Bog se javlja, to je pozdrav Bogoj javljenja, kakav Bog se javlja. Sjećam se kad smo počeli da pozdravljamo, oduševljeni zaiste, jer gladni svi smisla, gladni Boga koji se javlja, pa naviknuti onim malim zajednicama, mikroriturgijski liturgijskim, ali makro po porijeku po i trajanju. Pa počeli da pozdravljamo jedne druge sa Bog se javi, jer od danas pa sve do svetoga save mi se pozdravljamo sa Bog se javi. Ne onako nesigurno, nego Bog se javi, objavi, dakle dođe, da pomogne. I počeli smo u tom zanosu da pozdravljamo naravno i po neiskustvu i ljude izvan crkve krštene ljude izvan crkve sjećamo se a mogu zamisliti kako su nas tada oni doživljavali sigurno kao mlade ljude koji su skrenuli zaista, bukvalno, koji su skrenuli pamet ću. možete zamisliti pozdrav mladog čoveka nekome koje je naviknut na mrak Bog se javio Naravno, da nisu odpozdravljali, jer nisu znali o čemu se radi. Kakav je to novi pozdrav? Bog se javi. Na Hristos se rodi, iako zgrčanoga lica i kroz ukočenu vilicu i izađe ponekad. Va istinu se rodi. Ili Hristos vaskrse. Va istinu vaskrse. Ali ne lako, vraći se. Vi dan danas imate situacije, i to ovdje po našim krajevima, Na pozdrav, ne samo na Vaskrse, nego na groblju, posle sahrane. Prilikom svakog susreta bi to moglo da bude. Hristos Vaskrse. Čute. Nema snage, nema ljubavi, nema vjere. A o pozdravu Bog se javi vrlo malo znamo. Vrlo malo. E danas, braću i sestre, i od danas, Mi ćemo se pozdravati s tim pozdravom. Bog se javi. Novo? Za većinu, da, novo. Ali za crkvu ne. oduvijek je tako bilo. Drevna crkva, od Božića do Bogojavljenja, nepresanu prazniku. Na visokom nivou, van doometa ovoga svijeta. I danas... Svi koji su uključeni u život u liturgijski život crkve, izvan ovoga svijeta su, braće i sestre. Tema je takva, praznik je takav, događaj je takav, susret je takav. Bog se javi, Bog se javlja. Ako se javio, onda treba i da ga upoznamo. A kako smo mi poznali svoga Boga kad se javio? Kako nam se on otkrio? Otkrio nam se kao otac koji sina ima i duha svetoga daje. Ali nešto je mnogo važno, mnogo važno. Toliko je praznik transparentan, braći sest, da to samo e, totalna glupost, pazite, obratite pažnju, totalna glupost ne može da zaključi. Samo glupano, a glupost je posledica gordosti. Ne mislimo na nivo inteligencije. Imaš inteligenciju, koliko ti je gospod dao. Ne znaš da sabiraš, ne znaš da sabiraš. Ne ide matematika, ne ide ovo, ne ide ono. U redu, to su blagoslovene ograničenja koja je gospod dao. I nemamo protiv toga ništa. Ima brat koji će to da završi. Ti ne znaš, ali brat zna on ne zna, ali ti znaš to su blagodatne ograničenja ne govorimo o tome mada svijet vrlo često to tako karakteriše, govorimo o duhovnoj gluposti da čovek evo pogledajte, a obično su najgluplji oni koji su pomjerili ima loga svijeta najpametniji, evo vidite danas danas braćaju se u crkvi nema pametniji, danas profesora nema naučnika nema. Lidera narodnih nema. Pazite, sveta trojica se danas javlja. Praznik velikoga Boga, Otca i Sina i Svetoga Duha. Toliko veliki da većega nema. Ajde, ima većeg, pa ćemo reći ajde, ovo je radni dan, pa ćemo neki drugi. Ovo je najveći praznik, braći i sestre. Potpuno je u nivou Božića I Vaskrsa, i slava Bogu što je pao u nedelju, jer da nije nas pole ovdje ne bi bilo. I više od pole. Ali dobro je što je pao u nedelju da iskorisimo priliku da podvučemo. Bogo javljenje je najveći praznik naše crkve. I tiče se ne čovjeka, nego Boga, sve te trojice. I gdje su ljudi danas? Gdje su velikani danas? Nema ih po crkvama, braću i sezi. Nema ih po crkvama. Glupost, i to strašna glupost, totalno pomračenje, totalna oduzetost, ne, nema snage da ispoštuje svetu trojicu. Pa u koga onda vjeruje? Kojem Bogu se poklanja, ako ne istinitom? Od kojeg Boga život K'o će da primi, ako ne od jedinog životodavca? K'o će da ga zaštiti, braću i sestre, ako ne Sveta Trojica? K'o će da mu život vječni da? K'o će sutra iz groba da ga vaskrsava, ako ne Sveta Trojica? koga je stvorio, ako ne Sveta Trojica? K'o će da mu sudi, ako ne Sveta Trojica? Koji je došao zbog njega, ako ne, živi Bog. Otac koji sina šalje i duha svetoga daje. I mi kako reagujemo, nas nema. Mi ne poštujemo, mi se ne klanjamo, mi ne praznujemo. Šta mi praznujemo, braći i srste? Evo pogledajte, ovdje u ovom gradu možemo da vidimo kako praznajemo gospodnje praznike, a kako praznajemo idolopokloničke praznike. E tako će i da nam bude, braćo i sestre. To što tražimo, to ćemo i da dobijemo. Bog je došao, evo ga javlja se, evo toplomjer da izmeri temperaturu. Kakva je temperatura? Nema temperatura. Nula. Dakle, mrtvo, da, mrtvo, koliko god to zvučalo tvrdo, braćo i sestre, možda nekome pretjerano, mrtvo je, pa zar ne, samo glupost to ne može da primijeti i gordost koja izaziva glupost, jer duhovno glup čovjek je gord čovjek. Možete zamisliti, sve ta trojica javlja se transparentno. Otac glasom, sin tijelom, pazite, Bog se tijelom javlja i ovan krstitelj ga najavljuje, šta se sve nije izdešavalo. Znate, obratite pažnju, to samo glupan ne može da prepozna, a mislimo na gorde, jer gord čovjek je glup čovjek, duhovno glup čovjek. Kad on to nije prepoznao, on je zaista glupan. Očev glas, ovo je sin moj ljubljeni, sin koji uzeo prot. Pazite, vječni Bog, otac, sin i sveti duh. Drugo lice sve te trojice, dakle sin, silazi sa nebesa i duhom svetim se začinje utrobe djeve i iako Bog u vječnosti postaje čovjek u vremenu, Prima tijelo na sebe. Vječni Bog prima tijelo na sebe. I u tog trenutka, braći i sestre, čovjek više nije isto biće. Čovjek se sjedinio s Bogom. Na mnogo prisniji način nego što je bila veza prvo stvorenom Adama. Na mnogo prisniji način. Jer je sam Bog postao čovjekom. Nama, ljudima, ljudskoj prirodi, otvorile su se nebesa širom. Oprostite, pošto nekad, apoštujući vaše vrijeme, ali tako su to važni praznici, tako su važne trenucije, ako promašimo, bojimo se da će nam biti vječnost ugrožena. Nemojte da nas podrešno shvatite, znam da nije, mada možete da sjedite schobodno dok se propovijede, a schobodno može da se sjedi, E, nije ovo istjazavanje, braći i sese, da zadržavamo po 40 minuta. To su tako važne stvari za našu vječnost. A nemamo mnogo prostora trenutaka, vremena sve manje i manje. Ono što bi trebali da istaknemo, pored mnogo toga što treba istaći, ali evo da se ograničimo na ono glavno. Značaj krštenja danas bogojavljeni pored mnogo toga što nam govori otkriva otkriva nam i značaj krštenja primanja svete tajne krštenja u pravoslavnoj crkvi u ime svete trojice čuli ste kako pjevamo jelici vo hrista krestiste se vo hrista obrokostesio dakle vi koji se u hrista krstiste U Hrista se obukoste. Zašto to pjeva crkva danas? Zato što u drevnoj crkvi na današnji dan bile su velika masovna krštenja. A gospod, primajući krštenje od Jovana Krstitelja, nemojte da vam padne na pamet da je gospod trebao da bude kršten. Ne, braće i seste. Pa kako Bog da bude kršten? Ko će Boga da krsti, braći i seste? To je Sin Boži. Zašto on to uradio? Iz velike ljubavi, i nishođenja, prema našoj bolesti, prema našoj gluposti, prema našem mraku. Silazi i govori nam šta treba i sami da uradimo. On se krštava, on koji je izvor osvećenja. Kako kažu sveti oci, Jovan krstitelj kada mu je dotakao glavu, bio je osvećen. A znao je Jovan čiju glavu dotiče. Iako je čovek pod njim, iako je kosa pod prstima, iako je u lobanju dotakao, on je znao da je to lobanja Božija, da je to glava sina Božijeg i Boga. A kršten gospod, da bismo mi... Bili krštavani praznih bogojavljenja, govori svima, braćo i sestre, da ako hoćemo da uđemo u bogopoznanje, ako hoćemo da nam se Bog javi, mi moramo biti kršteni. Bog se javlja u trenutku krštavanja. Jovan, položivše ruku na gospoda, pogruzivši ga i posle toga gospod odmah izlazi i kaže nebesa se otvaraju i duh sveti pazite, duh sveti to je treća ipostas svete trojice otac, sin i sveti duh otac je bog sin je bog i duh sveti je bog nemojte to da miješamo trojica je jednosušna i životvorna Duh Sveti si lazi na gospoda, na glavu Isusovu i ostaje na njemu. To sve i ovam gleda. I pazite, čuje se glas sa neba. Čiji glas? Glas Oca Nebeskoga. Oca Nebeskoga, braći i sest. Ti si sin moj ljubljani, koji je po mojoj volji. Pored velike tajne tog događaja, mićemo ćemo skrenuti pažnju. Samo na to, da... Ako hoćemo da uđemo u bogopoznanje. A sveti Grigorije Palama govori da je krštenje, to jest prosvećenje, je drugi naziv za krštenje, tajnu krštenje, je prosvećenje. Duhom svetim, on govori da je krštenje jednako bogopoznanju. Kršten čovjek Boga treba da pozna. Krštenom čovjeku i u tajni krštenja, Bog se otkriva kao trojica sveta. Samo kršten čovek može da pozna Boga u ocu, u Sinu i u Duhu Svetom. Izvan krštenja to je nemoguće, braćo i sestre. Zato nas crkva ovim praznikom poziva na krštenje one koji nisu kršteni. A one koji su kršteni, a ima ih mnogo, ali nisu ušli u tajnu života po krštenju upozorava da dobro paze kako žive ako si kršten čovječe pusti zemlju nebo ti se otvorilo mi kršteni i to je tragedija od toga psihičke bolesti se, pogotovo danas ljudi pucaju masovno od toga sve bolesti zavisnosti od toga sva moguća zla i nesreće Od toga se i tijelo razboljeva. Šta mislite? Otkuda tolike bolesti? Otkuda kancer danas? Otkuda toliko raka, leukemije i raznih drugih bolesti? Neke tek treba da se pojave nove bolesti. I to teške bolesti će da se pojave, braći izredi. I fizički a duhovne, evo već vidimo kako isprivavaju. Već sodomske simptome vidimo. Otkuda to... Pa nebo ti je otvoreno, a ti se za zemlju vezao, pogotovo kad su u pitanju kršteni ljudi. Jer po i svjedočenju svetoga Makarija Velikoga, kršten čovjek koji ne bude ispoštovao zavjete krštenje, koji ne bude ispoštovao darove koje je primio svetom krštenju, završiće će u sredini zemlje. I bit za zašarafljen tamo gdje su lanci satanini, u najdublje dijelove tartara, tako je na idolski žrec rekao Makariju Velikom, da se ispod njega nalaze hrišćani koji nisu ispoštovali zavijete koje su dali na svetom krštenju. I krštenje braćui i seste, koje primamo u crkvi, ako ga ne ispoštujemo, ako se ne besa ne nagledamo, nagledaće mu se preispodnje i mraka vječnoga i i ognja neugasivoga. Zato primivši krštenje, dobro pazimo kako živimo. Apo se upozorava, primili smo blagodat I ona nas uči da živimo kako treba, ispravno, sveto, pobožno, poslušno. Kome da budemo poslušni? Pa onome kome uopšte nismo poslušni. Sinu očevom. Pazite, braći, otac kaže, ovo je sin moj dubljeni. Pa nemojmo da budemo glupi, pomračeni. Otac govori, ovo je sin moj dubljeni. Ti kao čovjek te riječi treba da prihvatiš kao Božije riječi, očeve riječi i treba da budeš bragodaran što ti se obratio, pokazao kao na tabli, a pa ne kao na tabli, nego na najbolji mogući način, maksimalno jasno, Sin nam došao Sina nam je dao, uzeo je našu ljudsku prirodu potpuno je ispravio pravio savršenom kadrom da primi Boga u sebe da se čuda kroz prirodu dešavaju da sve bolesti ne samo da nema bolesti u njemu nego da sve bolesti bježe od njega da sve bolesti seljuje da ga se džavoli boje da smrt satire pazite šta je gospod uradio primiši prirodu našu i počeo da je izliva na narod Boži Što je ono narod onda masovno jurio za njim. Otimao se da ga dotakne, da ga vidi, da ga čuje. Zaboravili da jedu i piju. Tri dana nicu jeli, nicu pili u njegovom prisustvu. Gledali ga, slušali ga. Svi im Boži, čuda, čuda se dešavaju oko njega. Sve se podiže, proljeće vječnog života. Isti je on, braći i sestre. On je prisutan u crkvi pravosvalno. Ovaj hram i svi naši hramovi ovdje u Crnoj gori, a pazite, nema ih malo. Nije to pet hramova, nije to deset hramova, nego stotine hramova i manastira. To vam je Hristos u Crnoj gori. To je jedan crnogorac na koga smo zaboravili, braći i sestre. Mnogo već i od svih drugih, koji crnoj gori daje smisel, koji crnu goru osveštava i crnu goru i svaku drugu zemlju i državu, ukoliko narod hoće osvećenje i hoće da primi silu Božiju. A kako? Kroz crkvu, ne crkve. To je uslov. Nikakve međunarodne organizacije. Nikakve unije, nikakvi savezi ne mogu da nam daju ono što nam nebo daje, to jest otac daje kroz crkvu, pravoslavnu, apostolsku, otačku. I traži da, da je poslušamo, ne da se prepiremo sa crkom, braćo i sestre, ne da se... Borimo protiv nje, nego da je poslušano. Otac je tako blagoslovio. Poslušajte i duh sveti sići i na nas, braći i srste. Istina, odnos duha svetoga i sina Božijeg ne može biti isti kao odnos duha svetoga i moje duše i vaše duše. Jer mi smo stvoreni, a sin Boži nije stvoren. On je stvoren, kroz njega se stvara, kroz njega je sve postalo, pa mi. Ali Duh Sveti, odnosno blagodat Duha Svetoga, kroz crkvu i pomjeri naše vjere, poslušne vjere, silazi i na nas. I onda ono što se danas dešava, što mi slavimo praznih bogojavljenja, direktno se tiče i naše duše i našega tijela ako smo kršteni u ime Svete Trojice, ako smo poslušni sinu očevom, duh sveti dolezi na nas. Duh utjehe, duh života, duh istine, duh sile, sama svetlost I on da će Otac Nebeski reći i za nas, i ovo je sin moj ljubljeni, po blagodati. Ja samo, upazite Otec ima samo jednog sina, jedinorodnog, koji je ravan njemu po časti. Sa prestoven, sjedi sa desne strane Oteca. Samo jednog sina. A ima mnoge sinove koje je usinovio kroz Sina svoga Duhom Svetim. Kako? Jer su bili kršteni u ime njegovog Sina, odnosno ime Svete Trojice, Primili duha svetoga kroz vjeru u njega i kroz crkvu, jer duh sveti se ne prima izvan crkve. Na to obratite pažnju. Duha svetoga niko izvan pravoslavne crkve neće primiti. Iako danas neki pokušavaju po dejstvom duhova da prokrče put. Ali to je nemoguće, braći i sest, to je nemoguće. To su obmane, to su opasne obmane. Gospod je došao, prisutan je, i nećemo ga rastezati. Nećemo mu uzimati ruke parastezati kao produžne kablove da puni naše prevesti. Tu je u crkvi je, i izvan crkve ga nema. A crkve pravoslavne ima i može da je bude gdje je god ljudi budu poželjeli. Oćemo li u celu crkvu? Ajmo. A čekaj, pa mi je tamo veći imamo. Pa šta bi? Zaboravili. Koliko sela ima, koliko gradova ima, gdje je Hristos prisutan i nema naroda. Zatvoreni hramovi, razlušeni hramovi ili prazne crke, što još i gore, aktivna, a prazna. I šta sad? Počemo da ga izvučemo iz crkve i uvedemo u sportske have? Ne. Tu je, javio se, živ je, je u crkvi. Ko hoće, neka dođe i neka ga posluša. I primit će blagodat duha svetoga, primiće će, braće i sese, ono što ne može ni maštom da dokuči. Mi sad samo posmatramo, ali ako budemo poslušni, Primićemo neslućene darove i u vremenu primićemo život vječni braće i sestre. E to je poruka ovoga praznika. Poruka koju nam ne prenosi anđeo, poruka koju nam ne prenosi čovjek, poruka koja nam se otkriva samim Bogom očevim glasom. Ovapročeњем sina njegovog i dejstvom i projevom Duha Svetoga. Zato je ovaj praznik, praznik Bogoj javljenje, jer se Bog javio kao trojica, Otac i Sin i Sveti Duh. Ona Sveta Trojica u koju smo kršteni, koju smo zaboravili, koju smo nejednom uvrijedili grijesima, ali koja je tu i čeka naše pokajanje, čeka naš povratak, I pokajanje i poslušanje. I budemo poslušni, braći i sest, našoj crkvi, našem sveštenstvu, našoj jerarhiji, episkopima, budite sigurni da će nas gospod, sila Božja i angel i gospodni i svetitelj zakrijeliti. I nama niko neće moći da pristupi, niko neće moći da nam naudi, Niko neće moći radost da nam oduzme nadu da ugrozi, ljubav da pokvari, nego da već ovdje ljubim onoga koji je nas zavolio, iz ljubavi se projavi, iz ljubavi žrtvova umro, vaskrsao, da i mi njega zavolimo, braću i sestre, pa da budemo istinski živi i ovdje u vremenu i u carstvu nebeskomena. Amin Bože daji. Bog se javi.